Nagy hálát adunk neked, atyánk, Istenünk, atyánk, Köszönjük Néked ezt a ma esti együttlétet is, mert ebben is, Urunk, azt látjuk, hogy Te mindenképpen figyelmeztetni akarsz bennünket, amíg még nem késő. Urunk, bocsásd meg Nékünk azt, hogy mi már olyan nagyon ismerjük a Te dolgaidat, és sokszor csak azért jövünk el, ebbe a templomba, mert egy érdekes predikációt akarunk hallgatni. De most azt kérjük, hogy úgy hadd üljünk itt minnyáján, mint akik tudják, hogy az emberi szavakon keresztül is a te szavad, a te hangod érint meg bennünket, és mi ezért könyörgünk. Hogy valóban ez történhessék, körünk. És hogy minden begyakorlottságunk, és minden rutinunk, hadd hulljon le most, és Husztán a lelkünk hadd álljon te előtted, és figyeljen tereját. Így szóli hozzánk, könyörgünk, a ma esti ígében, a te szent lelked által hitelessé téve az ige hirdetését. hallgas meg, könyörgünk, Jézus nevében. Amen. Istenek az ígéje testvérek, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található, a Lukács Evangélium a 16. részében, a 19. és következő versekben, mivel hosszabb részről van szó, ülve hallgassuk végig. Lukács evangéliuma 16. részének 19. és következő verseit olvasom. Hallgassuk meg figyelemmel. Volt pedig egy gazdag ember, öltözik vala bíborba és patyulatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, amelyek hullanak van a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghal a koldús, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghal pedig a gazdag is, és eltemetteték, és a pokolban felemeli az ő szemeit kílokban lévén, és látta Ábrahámot távol és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, atyám, Ábrahám könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét a vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert te gyötrettetem lángban. Monda pedig Ábrahám fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajai. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek fölött mi közöttünk és kiközöttetek, nagy közbevetés van. Úgy, hogy akik akarnának innét ti által menni, nem mehetnek. Sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. És most jön az a két vers, amelyikről különösen ma este szeretnék beszélni. Monda pedig Amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el Lázárt az én atyámnak házához. Mert van öt testvérem. Hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy ötrelemmek helyére ne jussanak. Kedves testvérek, ez már a negyedik predikáció a gazdag és lázáról szóló történetről, amint talán emlékeztek is rá. A legutolsó alkalommal is említettem már, most újra szeretném kihangsúlyozni, hogy ezen az egész történeten végig húzódik egy rettenetes szó. Ez a szó, hogy késő, A múltkor arról beszéltem, hogy ennek a példázatbeni gazdagnak szinte az egész pokoli gyötrelmét ezzel az egyetlen szóval lehetne a legjobban érzékeltetni és kifejezni, ezzel a kétségbe esett fölkiáltással, hogy késő, hogy örökre késő, Örökre elkésett valamivel. A múlt alkalommal arról volt szó, hogy későn jött rá ez a szerencsétlen ember arra, hogy elfelejtett törődni a saját lelkével. Most pedig egy másik késedelemről szeretnék beszélni, ami talán még az előbbinél is sokkal rettenetesebb és fájdalmasabb. Hogy tudni későn jött rá arra, hogy elfelejtett törődni, a hozzátartozóinak a lelkére, én mi azt olvastuk az igében, most itt a gyötrelemnek a helyén jut néki eszébe, sajnos későn, hogy van néki még öt testvére, akik még a földön élnek, <tos> talán azoknak a számára még nem lenne késő, hogyha valaki figyelmeztetné őket, hogy jaj, ők is a gyötrelemnek erre a helyére ne kerüljenek. Menjen hát el Lázár, tegyen bizonyságot nékik. Mondja el nékik, hogy van Isten. Vegyék nagyon komolyan, halálosan komolyan. Mondja el nékik, hogy van örökké valóság, Készüljenek föl Reá. Mondja el nékik, hogy van ítélet, és van számunkérés. El ne feledkezzenek róla, miközben a Földön élnek. Mondja el nékik, hogy van üdvösség és kárhozat, Idejébe gondolják meg, hogy hová jutnak majd. Milyen borzasztó az, hogy ezekről a kérdésekről soha nem beszélt az ő testvéreivel. Sok minden másról beszélt, de erről soha nem beszélt. És most rémül el arra a gondolatra, hogy azok is éppen olyan közönyösen élnek az Isten dolgait, meg a saját lelkük üdvösségét illetően, mint ahogyan ő élt, azok is ugyanúgy ide juthatnak, ahová ő jutott, és találkozni fognak. És az lesz majd azután az igazi gyötrelem, amikor az ő a testvéreinek a szemrehányó tekintetét magán fogja majd érezni, és amikor azok majd vádolni fogják. És azt fogják neki mondani ottan az örökkivalóságban, hogy te futottad be közöttünk a legnagyobb karriért, te voltál a családnak a mintaképe, minnyájon a te példádat akartuk követni, mind úgy szerettünk volna élni, ahogyan te, és lám, mi is ide jutottunk, ahová te. Sok életbölcsességet tanultunk tőle, de a lelkünkkel soha nem töröttél. Sokszor ültünk az asztalodnál, bíborban, patyolatban, dúsan vigadozva. De Istenről, az élet legkomolyabb és legfontosabb kérdéséről soha nem beszéltél nékünk. A lelkünkkel soha nem törődtél. Ó, hogyha csak még egy pillanatra visszamehetne, akár ő, akár valaki más, csak még egyetlen egy szót szólhatna hozzájuk, vagy üzenhetne néki. Ó, nem úgy, mint régen, most nem a vagyonról beszélne velük, nem az üzleti életnek a dolgairól, nem a jó fogásokról, hogy hogyan lehet nagy keresethez jutni. Nem úgy, mint régen, hanem most figyelmeztetné őket. Figyelmeztetné őket az Istenre, az Istennel való kapcsolatukra, mert most jött rá arra, hogy valóban ez az egy szükséges dolog. Ó, ha még kipótolhatná valami módon ezt a rettenetes mulasztást, sokkal könnyebben tudná elviselni a saját lelkének a gyötrelmeit is. De már nem lehet. Elkésett vele. Örökre késő. Testvérek, én azt hiszem, hogy a sok gyötrő érzés között talán az egyik leggyötrelmesebb érzés az, amikor az ember Kénytelen azt látni, hogy a saját hibája, a saját mulasztása, vagy a saját bűne miatt jutott egy másik ember bajba. Bizonyosan ismeritek nagyon sokan Tolstói feltámadásának azt a fiatal elegáns hercegét, aki nagy könnyelműséggel, úri nem elcsábít egy ártatlan fiatal leányt. És ezzel a gondatlan és rövid ideig tartó bűnös viszonyal rettenetes, mérhetetlen züllésbe, nyomorúságba és szenvedésbe sodorja azt a szerencsétlen lelket. És amikor látja azt a kárt, amit annak a másik embernek a lelkében okozott, akkor egyszerre olyan gyötrő, lelkiismeret urdalás kezdi marcangolni, hogy nem találja a helyét. Végül eladja minden vagyonát, és ő maga is követi azt a kis cselédleányt, a számizatévbe, a szegénységbe, hogy legalább így próbáljon valamit jóvá tenni abból a kárból, amit más embernek az életében okozott. Testvérek, én azt hiszem, hogyha mi látnánk a következményét mindannak a lelki kárnak, amit esetleg egy-egy megjegyzésünkkel vagy viselkedésünkkel, okoztunk már emberek között, akkor most mi se ülnénk itt ilyen nyugodt lelkismerettel. Átéreznénk valamit abból a szörnyű fájdalomból, ami ennek a példázatbeli gazdagnak a lelkét gyötörte. Pedig én meg vagyok róla győződve, el se tudjuk talán képzelni azt, hogy mennyi lelki kárt okozunk emberekben azzal a puszta ténnyel, hogy nem törődünk a lelkükkel. De maradjunk csak egyelőre szűkett körben, úgy, ahogyan az ígében szó van róla. Itt pedig arról van szó, hogy egy ember az öt testvére, még élő testvére lelkéért, lelke üdvösségéért aggódik. Tehát a közvetlen hozzánk tartozóiról van szó. Nagyon jó, hogy az ígében nem arról van szó, hogy van még három fiam és két leányom, hanem azt mondja, van még öt testvérem. Tehát itt nem csak a szülőknek a gyermekeikkel szemben való felelősségéről van szó, hanem egyáltalán a legszűkebb hozzánk tartozóiról, a testvéreinkről, a gyermekeinkről, a szüleinkről, a hitves társunkról, a házunk népéről van szó. És ezeknek is az üdvösségéről van szó. Tehát arról van szó, hogy mi lesz velük majd az örökké valóságban. Ez a gazdag itt a gyötrelemnek a helyén azon rémüldözik, hogy jaj, ők is ide ne jussanak. Belegondoltál te már valaha igazán komolyan abba, hogy vajon a te hozzátartozói hova jutnak majd? és beszélgettél már, hogy igazán komolyan arról velük, hogy hová jutnak majd. Tehát még egyszer, a házunk népének a legdrágább kincséről van szó, az örökülhösségéről. Nem arról, hogy van-e bennük egy kis vallásosság, amit, hogyha bajba jutnak, mankóként előszethetnek majd ebben a földi életben, mert hát az ember sose tudja, mikor lesz rá szükség. Hanem arról a jövendő örök dicsőségéről van szó, ami házunk népének, amelyikért Jézus olyan mérhetetlen sokat áldozott. Amit olyan hihetetlen szenvedéssel és áldozattal szerzett meg, és hagyott rá a házunk népének a tagjaira is. Nem csak milliánk, hanem a gyermekeinkre is. Meg a szüleinkre, meg a testvéreinkre, meg a hitves Az egész házunk népére. Szinte érthetetlen testvérek az a felelőtlenség és az a nem törődömség, amivel a miéinknek, a szeretteinknek ezt a legfontosabb kérdését elhanyagoljuk sokszor. Nézzétek, mi mindent épesek vagyunk áldozni, hogyha beteg a gyermekünk vagy az édesanyánk, hogy megmentsük őt a földi élet számára. Szinte ugyanakkor semmit, se időt, se fáradtságot nem áldozunk arra, hogy ugyanazt a drága lelket megmentsük az örök élet számára. Hogy óvjuk a szeretteinket azoktól a basilusoktól, amelyek mindenféle betegséget hozhatnak, és mennyire védtelenül hagyjuk őket azokkal a lelki basilusokkal szemben, amelyek pedig az örök romlásukat okozhatják. Hogyha elutazik valaki a szeretteink közül, nyaralni, például a Balatonra, fölkészítjük erre az útra, ellátjuk nyótanáccsal, pénzzel, megbeszéljük a vonat indulásának, érkezésének az idejét, sok mindent megtárgyalunk vele. De vajon ki gondol közülünk arra a másik nagy utazásra? Hogy arra is, amikor valaki örökre eltávozik hazudról, fölkészítse azt a drága lelket, pedig a házunk is halandó. Bármely pillanatban akármelyiket elszólíthatja közülünk az út. Tudnád azzal a megnyugvással elengedni a nagy útra, hogy nem terhel téged mulasztás az üdvösségét illetően vele szemben. Vagy téged szólíthat el bármely pillanatban az út? Tudnád azzal a megnyugvással itt hagyni a házad lét. Hogy hiszen sokszor és alaposan megbeszélgettétek már egymással, hogy hol fogtok majd találkozni, és hogyan fogtok majd találkozni. Vajon azt hiszed, hogy mindent megtettél azzal a tiéddel szemben, hogy gondoskodtál élelmükről, ruházatukról, neveltetésükről, anyagi helyzetükről, e világban való boldogulásukról? Ó, de hogy tettél meg mindent! Hiszen a legfontosabb még hiányzik az, amire Jézus azt mondotta, hogy az egy igazán szükséges dolog. Tehát az, aki élő hitbeli kapcsolat az élő Istennel, amelyik még a halálnál erősebb, és amelyik a halálon át is megnagy. Sokszor szinte úgy elcsodálkozom, például szülőkön, hogy törik magukat a gyermekeikért, és mennyit aggódnak, hogy mi lesz velük az életben, és ugyanakkor mennyire nem törődnek azzal, hogy mi lesz velük majd az örök életben. Hogy lehet a kedves teszélek, hogy azokkal, akiket pedig a legjobban szeretünk. Szinte soha nem beszélgetünk igazán komolyan olyan kérdésekről, amelyek pedig a legfontosabbak lennének a számokra. Ez a gazdag ember itt a példázatban már nagyon jól tudja, hogy ezen a ponton terheli a legfájdalmasabb a lelkét. Hol vannak ma olyan keresztény családok, hál' vannak, de nagyon kevesen, ahol a nyitott Biblia Fölé borulva elbeszélgetnek egymással, és az Istennel, közösen. A lelki örök érzéseiről, az örökség valóságnak a problémáiról. Hát, testvérek, ezek lennének ám azok a legjobb alkalmak, ahol ezeket a az még pótolni lehet. Én nagyon jól tudom, azt, hogy mindenki túl van ma halmozva ügyekbajos szolgaiban. Nem isten érünk rá, hogy rendesen leülni és elbeszélgetni egymással. Pedig ebből erednek ám a jóvá tehetetlenulatások. Olvastam valahol, talán nem is mondottam már itt a gyülekezetben itt valamikor, hogy egy fiatal ember állt egyszer kaptás miatt a bíróság előtt. A fiatal ember éves napja közismert jogtudós volt, híres jogi kézi könyvei köztében forogtatták, Emlékszik az édesapjára? Kérdezte szigorúan a bíró. Hogy tudott ilyen szégyent hozni a nevére? És akkor a fiatal ember így válaszolt. Emlékszem rá. Nagyon jól emlékszem rá. Emlékszem arra, hogy amikor be akartam menni a szobájába, megbeszélni vele valamit, idegesen fölnézett a könyvei közül, rám mordult. Nem látott, hogy dolgozom? könyvet írok, most nem érek rá. Eredj innen, fiam! És az apám megírta a könyveit. Én meg itt vagyok. Szomorú, ugye? De tesszérek, még ennél is sokkal-sokkal szomorúbb lenne ugyanez a jelenet az örökké valóságban. Az utolsó ítéletek. Hogyha ott vádolnak éged valaki azzal, hogy soha nem értél rá, törődni a lelkébe. Jaj, csak későn ne jöjjünk arra rá testvérek, hogy viszont a rettenetes önbecsapás az, amikor azzal védekezünk, hogy nincs időm, nem érek rá. Ez nem igaz. Nem is önbecsapás, hanem a sátánnak a hazugság atyának az egyik legsikeresebb csele az emberekkel szemben. Figyeljétek csak meg, Hol akarjuk mi mindig megtakarítani az időt? A Biblia olvasásánál, az imádkozásnál, az Isten dolgaival, a saját lelkünk higiéniájával való foglalkozásnál. Hát nem különös dolog ez. Nehogy hogy az örökké valóságban ismerjük majd föl mi is azt, hogy milyen bolondok volt. Vagy talán nem is az idő hiányzik jobban? hanem a lelkület. Talán az a nagyobb baj, hogy már régóta nem is neveljük úgy a házunk népét, hogy úgy igazán föltárnák a szívüket egymás előtt. Hogy már régóta nincs is olyan lelki a családi életben, amiben úgy megnyilhatnának a lelkek egymás előtt. Őszintén. Mondd meg testvér, van-e még hitele, ha te hitednek ott van-e hitel? Megbíznának-e benned a lelki életre tartozó kérdésekben és dolgokban? Elhinnéke és elfogadnák-e a tanácsaitat és a tanításaidat? Nem látnak-e bennünket túl közelről ahhoz, és nem ismernek-e bennünket túl jól ahhoz, hogy az ilyen kértésekben kimondott szavaink már rég elvesztették a hitelüket előtt. Éppen pár nappal ezelőtt hallottam egy idősebb édesanyját panaszkodni a fiára, hogy az milyen kíméletlenül és milyen szeretetlenül bánik vele, és hogy állandóan azt érezteti, hogy fölösleges már az édesanyja terhére van a családnak így folytatta az édesanyja. Pedig a fiam azt mondja magáról, hogy ő hívő. Hát nagy tisztelet én megmondom egész őszintén, hogyha ilyen a hívő, akkor én igazán nem tudom, hogy mit jelent az, hogy Istenben hívni. Mit fog majd érezni ez a fiú az örökké valóságban, amikor majd rádöbben arra, hogy az édesanyját az édes fiának nem a hitetlensége, nem a cinikus magatartása, hanem a hite. a sokszor hangoztatott de szeretet nélkül való hite, riasztotta el az Isten közeléből. Vagy talán még jó is, hogy a házunk népe nem velünk beszéli meg a lelke ügyes bajos dolgait. Mert talán zavarba is jönnénk, nem is tudnánk mit válaszolni, hogyha kérdeznének tőlünk valamit. Hiszen mi magunk is olyan bizonytalanak vagyunk ezekben a kérdésekben. Mondd meg őszintén, testvér hogy egyszer a te gyermeket, vagy a te élettársad, igazán komolyan viaskodnék valami nagy bűnével. Tudnád te neki komoly tanácsot adni. Meg tudnád fogni a kezét, és oda tudnád vezetni a kegyelemnek a királyi székéhez. Föl tudnád fedni előtte, hogy mit jelent Jézus halála, meg feltámadása. Egy szabadulást kereső lélek számára, és hányan élnek körülöttünk, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy nekik is szükségük van kegyelemre, és hogy az ő számukra is van kegyelem, és hány olyan emberrel élünk együtt, aki belcsőleg nyugtalan, békételen, talán ha nem valja be, akkor is valójában boldogtalan, nem tud mit kezdeni az élete problémáival, értetlenül áll a világnak a zűrzavarában, és csak úgy fásultan sodródik egy céltalan életben, egy értelmetlen halál felé. Ó, ha te egyszer el tudnád neki mondani hitelesen, csak annyit, hogy Isten él, és csak annyit, hogy te úgy ismerted meg ezt az Istent, mint könyörülő és szerető Isten. és hogy te is ebből a könyörületből és szeretedből élsz, hogy ez az Isten neked édesatyád. Ha el tudnád neki mondani azt a nagy, fölszabadító örömüzenetet, hogy van szabadulás mindenféle bűnből és megkötözettségből, mert Jézus meghalt miatta. És van győzelem még a halál fölött is, mert Jézus föltámad belőle. Mennyi jót lehetne így tenni? Mekkora áldás lehetnél a tiéd között? És mekkora mulasztás az, hogyha nem így van, ez a gazdag ember már tudja ezt. És ezért gyötrődik. Későn jött rá arra, hogy mit mulasztott az öt testvére lelkével szemben. De testvér, neked még nem késő. Te még itt vagy. És még itt vannak azok, akiknek a lelkével törődhetsz. És ugye tudod, hogy hol kezdődik ez? Ott, hogy te higgy a Jézusban. Hogy is van megírva a Bibliában? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe, Tehát te így abban, abban a Jézus Krisztusban, aki neked is személyes, megváltó. Aki te érettel is, te helyetted is, te miattad is gondozta azt a gyalázatot a dolgotán, és a te számodra is megnyitotta az örökké valóságot, hiszelte igazán Jézusnak nem csak a tanításaiban, hanem az élő valóságos isteni személyében igazán hiszel. És hiszelte abban, hogy Jézus vállalja azt, hogy az ő tiszta, áldott és gazdag életét kiélje benned, ha te akarod, ha te igényled, ha te kéred. És ha te engeded, mert testvér, ha te igazán úgy hiszel a Jézusban, hogy a házad népe a te szavaidban, meg a te mozdulataidban, meg a te szeretetedben ráismerd Jézusra, akkor ne fél semmit, az élet fejedelme lassan el fog uralkodni majd a házad népe többi tagjai fölött is. Mert annak a Jézusnak, aki hitáltal igazán él benned, nem tud ellent állni sokáig a házad népesen. És akkor ne aggódj még amiatt se, hogyha a szavad és az életed bizonyságtételének az eredményét nem látod. Csak hiteles legyen az a bizonyságtétel. Megvan írva, és én szentül hiszem, hogy igaz amit vet az ember, azt aratja is. A hiteles, az igazi bizonyságtétel vetésének ne félj semmit, meg lesz majd az aratása is. Egészen bizonyos, csak, csak későn ne legyen. Befejezésül még csak annyit, hogy a legtöbb ember, amikor a lakásából kimegy az ajtón, vissza is jön. De vannak némelyek, akik, amikor kimennek az ajtón soha többet nem térnek vissza. És ezt egyikünk sem tudhatja, hogy melyik csoportba tartozik a legtöbb ember vagy a némely ember csoportjában. Gondolj arra, hogy hogyan vész ki az ajton. Talán soha többet vissza nem térsz. Mi marad utána, mögötted? Elmulasztott, vagy sokszor megtett bizonyságtétel arról, hogy hová jutunk majd te, meg a házad népe, Csak későn ne legyen. Most még, most még, mint zörgetőknek megnyittati kegyelemnek ajtaja. Megígérte az Úr Jézus, hogy kérésünk megadja. Jövel, jövel és nekésél. már mellőlünk el ne térjél. Idvezíts, ó Krisztusunk, mi kegyelmes Jézusunk, a 227. számú ének nyolcpedik versez. Le most ebben az ígében, amire nem is szoktunk gondolni. Urunk, bocsáss meg népünk! Bocsáss meg azt a rettenetes mulasztást, amit éppen azokkal szemben követünk el, akik a legközelebb állnak hozzánk. Bocsásd meg népünk, Urunk, hogy sokszor azt hogy hogyha önmagunkat feláldozva Mindent megteszünk, ami szeretteinkért, hogy boldoguljanak ebben a földi életben, akkor mindent megtettünk, éreztük. Pedig ez még nem minden. Sőt, még a legfontosabb hiányz, éppen az, amire Jézus azt mondott, hogy az egy szükséges dolog. De, Úrunk, hát ha a mi életünkben is éppen hiányzik. Állíts bennünket most magunk, magad elé. Kérdezd meg te tőlük, Jézusunk, hiszel te benne igazán? Vállalod te azt, hogy az én szent és igaz életemet kiéljen benne? Hogy téged önmagamhoz hasonlóvá formáljanak. Uram, hadd jusson el, ez a kérdésed a lelkünknek a legnégyéi, És könyörgünk, ne bocsáss fel bennünket addig, amíg ezekre a kérdésekre őszinte szívvel nem válaszoltunk. Most látjuk, Urunk, hogy micsoda jóvá tehetetlen mulasztások eredhetnek abból a nem törődömségből, amivel Magunk és házunk népe üdvösségének, örök életének a kérdéseit kezelni, illetve elhanyagolni. Add hát hogy a te szabad, amit most szóltál hozzánk, elég legyen arra, hogy mostantól fogva másként lesz. Helyez nagyon a szívünkre ezt a kérdést a felelősségnek a kérdését, ami embertársaink lelke iránt, meg ami szeretteinknek a lelke iránt, üdvössége iránt, hogy gondoljunk arra, hogy hová jutnak majd, hová jutunk majd, hol fogunk majd találkozni, és hogyan fogunk majd találkozni. Nagy, dicsőült örömmel ezt,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 Amen. Istenek a mi atyánknak szeretete és a szent lélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen.